והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמטה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם, ויפקדם בתטלאים, 200 אלף רגלי, ועשרת אלפים את איש יהודה.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 וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לשמואל לאמור, בא שאול הכרמלה, והנה מציב לו יד, וייסוב ויעבור וירד הגלגל. ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני.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 ואת עמלק החרמתי. וייקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם, לזבוח לה' אלוהיך בגלגל. ויאמר שמואל, החפץ לה' בעולות וזבחים, כשמוע בקול ה', הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים.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 ושוב עממי ואשתחווה לאדוני. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני, וימאסך, אדוני, מיות מי מלך על ישראל. וייסוף שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו, ויתקרע. ויאמר אליו שמואל,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 אכן צר מר המוות. ויאמר שמואל, כאשר שכלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אמך, וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. וילך שמואל הרמת, ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול.